Jesucristo gure Jaunaren joa, San Mateoren liburutik. Aldiaretan 11 ikasleak Galileara joan ziren. Jesusek adiratzen mendira ikusi ebenean gurtu egin benen. Batzuk ostera zalantza negozan. Jesusek gurreraturik honan berba egin utzen. aginpide pideo sua emon deuste jainkoak zeru lurretan. Joaz ebadak Eta egin herri guztiak nire ikasle, aitxaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean bateatuz, eta nik agindu deutxu edan guztia beteten irakatiz. Eta ni, zuekin izango nozue egunero, munduaren azkenera arte. Jaunak esana,